יחזקאל, פרק למדהי. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, שים פניך על הר שעיר, והנווה עליו, ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך הר שעיר, ונטיטי ידי עליך, ונטטיך שממה ומשמה. עריך חור באשים, ואתה שממה תהיה. וידעת כי אני אדוני. יען, היות לך איבת עולם, ותגר את בני ישראל על ידי חרב, בעת אי דם, בעת עוון קץ. לכן, חי אני נאום אדוני אלוהים, כי לדם אעשך, ודם ירדופך, אם לא דם שנאת, ודם ירדופך. ונתתי את הר שעיר לשיממה ושממה. והכרתתי ממנו עובר ושב, ומילאתי את הריו, חלליו. גבעותיך וגאותיך, וכל אפיקיך, חללי חרב יפלו בהם. שממות עולם אתנך, ועריך לא תשובנה, וידעתם כי אני אדוני. יען אמורך את שני הגויים, ואת שתי הארצות, לי תהיינה, וירשנוה, ואדוני שם היה. לכן חי אני נאום אדוני אלוהים, ועשיתי כאפך וכקנאתך, אשר עשית משנאתך בם, ונודעתי בם כאשר אשפטך. וידעת כי אני, אדוני, שמעתי את כל נאצותיך, אשר אמרת על הרי ישראל לאמור, שממו, לנו ניתנו לאוכלה. ותגדילו עלי בפיכם, והעתרתם עלי דבריכם. אני שמעתי. כה אמר אדוני אלוהים, כי סמוח כל הארץ, שמע מה אעשה לך? כשמחתך לנחלת בית ישראל, על אשר שממה, כן אעשה לך. שממה תהיה הר שעיר וכל אדום כולה, וידעו כי אני אדוני.